Jabur 5 dari ayat 1 sampai 12 Untuk pemimpin musik dengan iringan seruling Mazmur Daud Dengarlah kata-kataku ya Tuhan pertimbangkan keluhanku dengarlah jeritanku meminta tolong wahai rajaku dan Allah Tuhanku karena kepadamu aku berdoa pada waktu pagi ya Tuhan kau dengar suaraku pada waktu pagi, kulafaskan permohonanku ke hadiratmu, lalu menanti dengan harapan. Engkau bukanlah Allah yang suka akan kejahatan. Denganmu orang jahil tidak dapat tinggal, orang angkuh tidak dapat berdiri di hadiratmu. Engkau benci akan semua yang berbuat jahat. Engkau meminasakan orang yang berdusta. Orang yang suka menumpahkan darah dan memperdaya dibenci oleh Tuhan. Tetapi aku dengan limpah belas kasihanmu akan masuk ke rumahmu. Dengan sepenuh hormat aku akan tunduk ke arah rumah ibadatmu yang suci. Pimpin aku ya Tuhan dalam kebenaranmu kerana musuh-musuhku luruskanlah jalanmu di hadapanku. Tiada sepatah kata pun daripada mulut mereka dapat dipercayai, hati mereka dipenuhi pembinasaan, kerongkong mereka seperti kubur terbuka, lidah mereka menuturkan tipu daya, istiharkan mereka bersalah ya Allah, biarkan perkataan sulit mereka menjatuhkan mereka, singkirkan mereka kerana dosa mereka yang banyak, kerana mereka telah menderhaka terhadapmu. Tetapi biarlah semua orang yang bernaung kepadaMu bersukacita, biar mereka sentiasa bernyanyi kegembiraan, berilah mereka perlindunganMu supaya orang yang mengasihi nama Tuhan dapat bersukacita dalamMu. Kerana ya Tuhan tentulah Engkau memberkati orang yang benar, Engkau melindungi mereka dengan kemurahanMu seperti. Dengan perisai.